Tak češtináři, pomozte nám, nebo slovenštináři. dáme to do češtiny nebo do slovenštiny? Do češtiny. Do češtiny? No, myslím, že čeština je platickejšia. Do slovenštiny. Do slovenštiny. Ve slovenštiny nemáme nic. Myslím, že vy máte rozvinutější ten jazyk v této oblasti, jako mi To je všechno individuální. Někomu, někomu se zdá tak, jinému se zdá onak. Výšle, tak to bude v čínštině. <laughs> v čínštině tyhle ty sliby zní pěkně, to je To se, to se nám asi na podání, to je My Jsme se ještě <laughs> naučili čínsky šak za jeden kurs to bylo. Jo, tak tady to máme. Tak první. Vzdávám úctu a klaním se všem budhům, jejichž počet je stejný jako počet atomů ve všech světech. Tak to není, to už, že jsme přidali, to už je to komentář to. Ten text říká jenom, klaním se a uctívám všechny budhy Jo, tady uh -huh. není. Takže těch počet to bylo navyše. Uh -huh. to, už, to už tam není. Takže to můžeme vymazat. Uh -huh. Jo. A vlastně to vzdávám úctu a klaním se, to je dobrá formulace. Či se vám věc páčí toho uctívám? No, tak, tak to probereme spolu, jak to, co se poslouchá líp. Klaním se a uctívám, nebo vzdávám úctu a klaním se. První je lí, což je klaním se a tím uctívám. Klaním se a uctívám všem buddhům. To je lepší, to je lepší Klaním se a uctívám všem buddhům, tak to bych musel by uctívám všechny buddhy. Všechny buddhy. Klaním se a uctívám všechny buddhy. Ale s písomí to není dobré. K není to zpísobní nebo zpísobní nebo klaním se všem buddhům a uctívám všechny no. buddhy. To, to první bylo... A keby by bylo, klaním se a vzdávám úctu všem budům. Klaním se a vzdávám úctu všem budům. Katka to chytla. Dobře. Ještě Klaním se a vzdávám úctu všem budům. Jednička. Hm? To je jasný. To jejíž počet je, to už tam vůbec není. Další. To zase jsme k tomu něco, to už je ten komentář. Tak, když byste vždycky něco říkal, já jsem myslel, že říkáte to, ty slibí a som. No, to se stává. <laughs> Teď proto to musíme projít znovu. Mm. Tak ten základní text jenom říká: Chválím tathágaty. Ani tady není všechny tathágaty. Mm -hmm. Chválím tathágaty. Co je lepší? Vzdávám chválu nebo chválím? Chválím, stačí. Dobre. Chválím tatága Jo? ty? To je Y. Tady je kwan shu kum yang. Praktikuji bezbřehé, širé dávání. Doslova by jsme, já bych to položil asi takhle, v lepší češtině, se svým velkým omezením. Praktikuji široké rozdávání. Široké praktikuji, široké neomezené. Širé. To širé. Široké. Široké A co neumezené? neomezené? Tady není neomezené, tady je činštně či, či, široké. široké. Tak rozsáhle. rozsáhle. Mm. rozsáhle. To kum znamená v čínštině tohle, ale to my v češtině máme rozdávat takhle. A je ne, to, to není, to už je jiný význam. Kum je, když třeba kum yang dělám takhle před budhou, tak mu dám oběť. A dávám, dávám pokorně. Nebo dávám... Dávám offering, dávám... Obětinu. Obětinu. Obětinu, všem široce dávám obětinu to, ne, to dobře. v mají Nevím já, ale Ale v psam se používají obětiny na toto. Obětiny používají. Jo? Mhm. Mm Offerings opakovač jako obětovat. Mm -hmm. Takže. Obětujiště. Široce št... Široce obětuji. To tak nezní dobře, široce obětuji. A mohl bych mu říct spokorně obětuji. To je je, trestu, Všechno obětuji. Všechno ne, ale. Bezmezně nebo Bezmezně Bez dobře. Tady je široce, ale a široce to do vchene znícem e bez bez nadávání bez problemu to máme jo se chce jakiej dini synonymum široce? chce bez stresu a s jakým pocitem oni dává lice to co to znamená jako spokojenou nebo utstol s úctou. S úctou? Uctivě. uctivě obdarovávám z uctivě obdarovávám... A kdyby to bylo s úctou, praktikuj dávání. S úctou praktikuj dávání do závorky. Uh -huh. mm. mm. mm. Protože v češtině potřebujeme objekty, jinak to nebude jasné. Uctivě, Uctivě praktikují dávání. To, to jde, ne? Uctivě praktikují široké dávání. Já jsem našel nějaký synonymák bezbřejí, že máme nekonečný, nesmírný, neomezený, neohraničený, rozlehlý nebo šílý. Roz, s úctou praktikuji rozlehlé dávání. Mm -mm. Neomezené. Neomezené. Neomezené, nevím, jo. Nebo šírené. Širé, širé je jo. To je, Ale a je se v tomu kontextu. No je tak Myslím si, že nevychytíš kontext, on nikdy v životě. Vem <laughs> Tam si se používá šíře. Jan Šukám. Jako... Neomezené, co tak dobré. Dobře. S úctou praktikuji neomezené dávání. Jak to vidíte? Má tam by to taká, No, do závorky. Jo? Dále doznávám všechny negativní činy a to je, To se mi nelíbí. Já bych to položil takhle. Lituji své karmické překážky. Jednoduše. Překážky nebo přestupky? Překážky. To karmických karmický překážek. Aha. No tak tam můžeme dát svých, v Čiňštíně to, to tam není, ale můžeme to tam dát, aby to bylo jasné. Litojí svých karmických překážek. Litojí hm? svých karmických překážek. Nebo své karmické překážky. Tak své by bylo jako singulár. No. Jestli, je jestli jich víc, tak musí víc svých. <laughs> <laughs> je <si> jenom jedna? Mnoho, <laughs> no. mnoho. <laughs> je to fura, jako co jako Amerika. To jsou tie kleši, či to není? Kleša Kléš, není, není prekážka? Karmický prekážky jsou tři. Jaký? První je kleša, pak je Zrození, kléša, zrození a co ještě? Ještě tam něco je. Tři jsou. A pan není tam v tom ještě to lituj svých karmických překážek, že doznávám je i? Není. Jenom lituj. No ale v čínštině jasně dá se to přeložit jako doznat. Když říkáš can tak doznávám a lituji. To uh -huh. je tam. Tak doznávám a lituji. To je asi lepší. To musíme, <coughs> uh, gramatické zprávy, tak doznávám své karmické překážky a lituji jich. Uh -huh. Mám to pořádkovat? Yep. Tak to musí mít. Uh -huh. No, <sící> <Jopi>. <sící> raduji se ze všech cností, to ze všech to tam není, ale je tam, raduji se cností, hm? to stačí. Mhm. Pak prosím do závorky Budhy, aby roztáčely kolodarmy. Je to dobrá čeština? Zní to dobře? Rostáčeli, nebo otáčeli? Ztočily? Ne? to je v pořádku. Co je lepší? Rostáčeli jako by začátek a točíte je. Jako probíhající mm -hmm. proces. No, tak to je asi točit lepší. Točit, jo. No. Aby točili kulandarny. To je to stejně jako otáčeli. Aby otáčili. Mm -hmm. no. Aby. No, aby otáčeli ten. Tak to prosím kolem. Kolem to je lepší. To je, tady Karel to čuknu na chrbík. <laughs> Kolem darmy. Tam je, no. Dobrý. Teď další tady je. Žádám buddhy, aby neodcházeli do nirvány. fo, prosím, je lepší, ne? nebo žádám. Žádat je takový moc. No, prosím. Tady prosím. Prosím Budhy, tady není, aby neodcházeli do Nirvány, ale prosím Budhy, aby zůstali ve světě. Prosím Budhy, aby zůstávali ve světě. Co je lepší? To je samozřejmě ten smysl, neodcházeli do Nirvány, tam je. Ale my to chceme proložit pokud možno doslovně. Zůstávajte. Zůstávajte. Když se tam točili, tak to tak museli. Žádám Budhy, aby zůstávali ve světě. Asi, Asi. Prosím Budhe, Prosím, aby. Neustále sleduji učení Buddhy. To by bylo v pořádku, ne? Učení budhu. A to sleduji, myslí... Sleduji, že se podle něho budu řídit, že Možná následují. No, následují. následují. následují. Mm -hmm. Mm -hmm. Už asi Neustále následuji, neustále sleduji. Neustále bezustání. Následuje, lepší, nemůže být, že bezustání. Bezustání je lepší. Bezustání následuji. Bezustání následuji. Učení budhu. Tady, tady je heng, co znamená věčně. Věčně se eh, přizpůsobují na všechny bytosti. Všem. Všem bytostem. Hm? Věc, věčně se přizpůsobují. Neustále. Ne, neustále. Věčně. Staví. Neustále je lepší než většině. Hmm. Heng, ale je většině. Neustále to je lepší. Hmm. A přizpůsobuj nebo je nám v s potřebami? To je, to, je to, to už interpretace, ale dobrá interpretace. Hmm. To je jasnější v češtině, no, Protože To je čínština hmm. a češkina je čeština, Tak to nemusíme přeložit do slova, ale to je lepší, jak Roman, Roman to cítil. Ne, to není živ v toleranci, jen. to není. To znamená, jednám že... Jednám s potřebami všechny Pot, A nebo přizpůsobují se. Přizpůsobují se přizpůsobuj přizpůsobuj na... Přizpůsobují se do závorky na potřeby všech bytostí? No, to přizpůsobuje tam takový jiný. No. Tak co je lepší? Asi jednám souhladu s potřebami bytosti. Jednám souhladu, Vždy jednám v souladu. To je Vždy jednám v souladu, to je hezký. Vždy jednám v souladu s potřebami bytosti, A všech nebo bytosti jenom stačí. Bytosti stačí. Dále nemůžeme to dělat tak složitý, tady máme ze všech svých činů, předávám zásluhy pro dobro všech bytostí. To už je interpretace. V čínštině je to jednoduchý a krátký, to znamená půl, což je univerzálně předávám všechny zásluhy. No, proč ne? Prostě předávám všechny zásluhy mm -hmm. pro dobrobytosti. No, no. Předávám všechny zásluhy pro dobrobytosti. Stačí. Stále jednám podle potřeb bytosti a Vždy nebo předávám zásluhy předávám všechny zásluhy pro dobro bytosti, jo? Předávám všechny zásluhy. Tak to přečteme znova. Myško, čteš to znovu? od začátku. Všechno, pamatuj to, No. No. Jak to bude znít, pokusíme se to recitovat, jestli to dá. První přecezetí je, klaním se a zdávám úctu všem budům. Druhé je, chválím tatagáty. Potom zůct, s praktikují neomezené dávání tatagátů v závodce. A čtvrté je, doznávám své karmické překážky a jich. Páté je, raduji se cností, nebo světnosti. A Šesté Prosím budhy, taky v závodce, aby otáčeli kolem Sedme Sedmé, prosím budhy, aby zůstali bez, zůstávali ve světě. Osmé, bez zůstání následují učení budů. E, deváté, vždy jednám v souladu s potřebami bytostí. A desáté, předávám všechny zásluhy pro dobrobytost. To e, plné dobře, nebo tam, tam něco? něco? Tam jste Něco tam. Štos. No jasně, tady je to. No. tam jsou dvě se, tam je spojka, a ne, pak to slovo začíná taky se. No, to, je no, tohle je to bylo lodu s jo. Jsou s potřebou my? Ještě nevím. To, no, je. Já jsem řekl za Bylo tam rado i se což, což, což jsi... jako nejde moc dobře. No, to nejde. Více se stností. No, se to šlo. To je to, co že, no. aby To tam já. Já, Ale no je to, co ja. To je to, To je To je Zecnosti. se zecnosti, jednoduše, jednoduše, krátce a aby to, aby to plynulo. Ne, řeknu něco jiného a potom to budem zle dělat. Tak to stavu nemůžu. Ne, budeš. <laughs> Mám to na místo toho dávání, tak já by tam mě lepší, to obětuji na omezeně? Jo, to by bylo dobré to dávání. A to dávání. Ty tam z toho praktikuje na omezené dávání. Já. To dávání tak jako bytostem, ale tímto teda potom to skoro ofernuje. Obětuje, jo? Takže on si to praktikuje na omez dávám na omezené obětí. Um, předkládám. Z, z touto dámezně obětuji. To a předkládám obětí. z toho předkládám. Ne, z touto na No, to to úctou objektuj, tu. Uh -huh. jo, S úctou neomezeně obětuji. tathágatů. Jo, do závorky. S úctou neomezeně je krátce a dobře to plyne. Do závorky tathágatů. Uh -huh. V češtině tam nepotřebují žádný objekt, ale v češtině to bez objektu nej, asi nejde. No máme to vytvářet na večer pro každou, chce nechci toho účastním, No? dobře. Děláme to takhle. Tak jsme to dali dohromady. Takže a... večer, večer po večer v rámci <coughs> damatok, jsme to no, Tak e, začneme jako první den recitací. Pak uděláme damatok a pak dáme diskuzi. No a když zbyde čas, tak dáme ještě meditaci. Jo? Mm -hmm. A ty sliby, budeme dělat v rámci, ty sliby uděláme v rámci recitací? Ty sliby bodhisattva uděláme zítra, jako po snídani. Než se rozejdeme, tak si vezmeme ty sliby slavnostně. Jo mm -hmm. to těch, chcou... těch deset nebo ty čtyři? Těch deset i deset. ty čtyři. Proč, ty ne? A ty čtyři, tyž budeme na alternativu. No, tak dej tam ty čtyři taky. Tak si konecích zopakujeme, hej? No. Slibuji, že osvobodím bytosti bez hranic? Čomu jsem vůběn, že jen tu, Slibuji, že osvobodím nebo že převedu na druhou stranu, co je lepší. Osvobodím, osvobodím jo. Myslím, že bez hranic je to lepší než jsem mm -hmm. wúbiǎn Slibuji, že osvobodím A všechny bytosti. Bytosti bez hranic. No. A všechny by to nemohlo být. A bezčetné. No, tak to, jde taky samozřejmě, ale to bez hranic činí je poetičtější, nebo není? Takže tady se to stavuje, to bez hranic k těm bytostem. Hmm. Jako to zní, jako když ty bytosti jsou bez hranic. Mm -hmm. Jo, češtěně. Je to je v češtěně to mm -hmm. Tak jak to položit líp? Všechny vůbec jen, jo, tak nebo bez jím. Nebo bezčetné. ne. bezčetné. No jsou všechny. Prostě. Slibuji, že osvobodím bezčetné bytosti. Hm? Hmm. To není dobrý. Lepší, kdo má návrh? Nestřetné, no veškeré. No, veškeré. Veškeré. Mm -hmm. veškeré, vranné. Veškeré, vranné. veškeré, to není špatný. Mm -hmm. Slibuji, že osvobodím veškeré bytosti. To zní mm -hmm. dobře. Mm. Další slibuji, že odstráním nevyčerpatelné nečistoty vědomí bez konce. To nemusíme opakovat dvakrát. Slibuji, že odseknu, odstraním. Odstraním. Slibuji, že odstraním nečistoty vědomí bez konce. Nebo bez hranic? To je zase to jisté. Už mm -hmm. tam asi prostě veškeré mm -hmm. nekonečné. Nekonečné. Hm? A to máme tím nekonečné? Mm. Veškeré. Veškeré. Veškeré jsme měli pri bytosti, mm. jak my? Veškeré bytosti. No tak teď nekoneč. Tak teď kon dáme nekonečné. Slibuji, že odstráním nekonečné, nekonečné nečistoty vědomí? Uh -huh. No. Alebo nevyčerpatelné? Je nevyčerpatelné je v češtině. Tak dáme nevyčerpatelné. Jestli to zní líp v češtině, tak jo. Používá se to těžním. Hmm. Jak to zní? Nevyčerpatelné. Dobrý? Hmm. Tak když to zní dobře, necháme to. Jak... Má to takovou hlubku. Nevyčerpatelné. Srigují. Že se naučím všechny darmy ku prospěchu bytostí. To už přidáváme, To tam není ku prospěchu To tam není. Hm, takže slibuji, že se naučím všechny darmy? Slibuji, že se naučím všechny. Nebylo e... nevzít, se no tak ovládnout a naučit, to je trochu jiný, že? E... Bez hranic. Co takhle bez hranic? Naučím se, ne, naučím se, dar, dar bez hranic, to nezní dobré. A jsou to darmi alebo metody darmi? To je všechno. Darmi, metody darmi, fenomény. Darma je, má strašně moc významu. Proto to radši neproklávám. Víš, hmm. Tak to je, to je dobrý, dobrý postřeh. Slibuji, že se naučím všechny prostředky učení? Všechny prostředky darmi? Jak to zní v češtině? Se naučíme takový. Hmm. Slibuji, že. O svům, si osvojím. Cítím Dobře. to approaches to dharma, A co to To taky není špatný. Taky. Cesty by se taky to dalo přeložit. v podstatě ten význam. že realizuju. To je cici. Ale to ne už je něco jiného. Že se slibuji, že si osvojím všechny darmy. Uděláme to jednoduše. No? Proč se namáhat zbytečně? Slibuji, že si osvojím všechny darmy. Slibuji, že dosáhnu nejvyšší. Oprobuzení spolu se všemi bytostmi. To už je interpretace. Aha. Hm? Takže slibuji, že dosáhnu e... nejvyššího probuzení. Wu-Sang Tao. Hm? Wu-Sang Tao, si chang Slibuji, že realizuji hm? to nejvyšší učení. Tao je tež učení. Mm -hmm. Slibuji, že realizuji to nejvyšší učení, nebo tu nejvyšší cestu. Co je lepší, učení nebo cestu? Učení. to no nejvyšší smysl? Tao jako smysl, to už je trošku z cesty. Tao je cesta, Tao je Darma vlastně, tao je. Doslova to znamená cesta. Tak tu nejvyšší cestu, někdo to. Do, Do závolky. Slibuji, k... že dosáhnu konečné realizace cesty. Slibuji, že dosáhnu tu nejvyšší cestu. Slibuji, že realizuji Slibuj, realizuj tu nejvyšší cestu. Můžeš tu nejvyšší cestu darmi, aby to bylo jasnější? To by bylo jasnější. Bylo jasnější, to se sletkým, tak dokončení. To je všechno.